סימר בן מספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי חנן שטיין, אלון פרס ובועז גולדשמידט. חנן הייתי אומר שזה, לא יודע, בדרך כלל בפודקאסטים שמתחילים אומרים שיש לי את הפאנל המושלם. אז זה אנדרסטייטמנט להגיד הפאנל המושלם למה שהולך פה היום. מגיע לנו מירושלים, מטוקיו ומראש העין, כאילו זה לא... אין יותר טוב מזה. ספייר זרוש שיין רפריזנטי. טוב אז uh, אנחנו הקלטנו כבר פרק אחד עם uh, את הסיפור שלי ושל uh, יואב עם הניסיון למצוא את עצמנו אחד, למצוא אחד השני ביורו אבל יש לנו פה מישהו שהיה טייל ברחבי יפן ופגש אוהדים uh, uh, יפנים. אז אלון לא, ניתן לך איזה סיפור <laughs> קטן ככה על התו היפנים. וואי uh, uh, כן כתבתי את זה גם בקבוצה. בסדר, אף אחד לא קורא את זה. היה היה כיף היה כיף. <laughs> מה שקרה זה פשוט דעתי שאני אעבור באוסקה ביפן ופשוט חיפשתי את ה... אם יש שם בכלל מועדון אוהדים, את יודעת, כי תמיד יש כמו שיש נגיד בראש העין אז כאילו למה שלא יהיה <laughs> באוסקה. Uh, עכשיו דיברתי איתם בא באינסטגרם והכל והם לי כזה תגיע בשעה. לא יודע, רבע שעה לפני המשחק, זה מתחיל מאוחר, זה התחיל באיזה חצות. והגענו, וכזה, פתאום אני רואה כמה אנשים נכנסים לאיזה מקום חשוך. אמרתי, טוב. וזהו, והגענו גם עם עוד בחור סעודי, חמוד לאללה, שגם כן אוהד טוטנאם כבר הרבה זמן, ואוהד את הקבוצה של רונלדו שם, בסעודיה. והיה מדהים, אתה יודע, לשבת ישראלי, סעודי ושני יפנים, וזה לא בדיחה, בבר. ופשוט מדברים טוטנאם, כלומר, הם שני יפנים שייצגו את הוסקה במשחק הזה, חמודים כאלה, וחצי מגמגמים, חצי שואלים שאלות כאלה באנגלית רוקה כזאת, אבל מצליחים לדבר והם צוחקים והכול, והם חולי... טוטנה מצעירה, הם ממש אוהבים את, ה... את החבר'ה הצעירים שלנו. אחד ישב שם לדעתי עם חולצה של דונלי, ואחד עם חולצה של... יש מצב של מייקי מור, או שאני כבר לא זוכר. ממש, חולצה מקורית, מודפסת, הכל, עם, עם הכל. כי הם היו שם גם ב... לדעתי ה-under 19 או משהו כזה, או ה-fifteen אפילו, לא יודע, היו ביפן לפני כמה שנים. הם פשוט התאהבו בהם. אז אני לא רוצה גם לדעת איך לקרות עכשיו כש... כשהם <אז> יגיעו באמת לטור הזה, אז, אז הם בטח שם בחגיגה שלמה. חוויה, חוויה מטורפת. איכשהו, איכשהו אפילו לשכנע את הבחור הסעודי אולי לפתוח מועדון אוהדים בסעודיה. הוא לא האמין שיש עוד אוהדים <אז> של טוטנעם בסעודיה כמוהו, אבל אחרי <אז אז> שסיפרתי לו את הסיפור של אוהד, שהוא גם היה פה בארץ ולא האמין שיש עוד אוהד טוטנעם בארץ, אז הוא פשוט פתח קבוצת פייסבוק וזה התגלגל. אז זה ממש שכנע אותו, אז יש מצב שהוא יעשה את זה. זהו, קיצור, היה באמת חוויה מעניינת שהסתיימה באיזה שתיים וחצי בלילה, וככה רואים משחקים שם באסיה, הם גם רואים משחקים בארבע, כלומר הם פסיכים, הם ממש על זה. יש לי שאלה. אם שאלה. לכל מי שאי פעם משתמש בסטרים מכיר את הלינקים הרוסיים שאומרים טוטנחמו, אז מה, מה... Exactly. הגאייה היפנית של טוטנאם? אתה יודע להגיד? וואי, לא. טוטנאם, מה? משהו כזה. אנחנו נדע ממש עכשיו, לדעתי, בכל הפוסטים שיוצאים עכשיו עם המועדון בטוויטר ובכל הרשתות, הם עושים כבר קומיקסים וזה, כאילו ממש... אגב, כשפרסמו עכשיו שהם טסים ליפן, הראשון שמופיע שם זה סון. זה לא קצת גזעני? זה יפן. לא, זה לא, קורה. קורה. לא, לא רק, לא רק. נראה לי, לא, לא, ברור, לא, ברור, לא מאיפה כל אחד מגיע. Uh, טוב, אז נשמע שעושה כזה כמו ספרס ראש העין, אותם כמות של אנשים. רגע, כן. <laughs> <laughs> איפה <laughs> יש פוטנציאל <laughs> צמיחה יותר גדול? רשמתי. כן. <laughs> <laughs> רשמתי <laughs> את העקיצה, <laughs> אין בעיה. <laughs> לא, את האמת היה עכשיו <laughs> ב... ב... אצל השותף שלך, <laughs> בספרס <laughs> ראש העין. <laughs> הם העלו פרק ברובי ופיתה על ניו קאסל. והדבר הראשון שדיברו שם זה על ספרס ישראל. ועל ספרס רעננה גם, אז היה שם כמה עקיצות עם הערן, אני לא זוכר את השם משפחה של האורח. אוהד ניו קאסל, אז דיברו על זה שספרס ישראל זה, זה הדבר בספרס רעננה, אז אתה יודע. ספירס לא, רעננה, לא, ספירס לא. תל לא. אביב, אה, כן. ברגע שמותג צריך כל הזמן למתק את עצמו מחדש, אתה מבין <laughs> שמשהו לא, <laughs> לא דופק. זה כן, זה מתכון לפשיטת רגל, <laughs> להעלמת מס. <laughs> uh, טוב, אז uh, אנחנו יומיים לפני, לדעתי זה יום ביום רביעי, משחק uh, של uh, טוטלאם נגד ויסל קובה, זה של איניאסטה אם אני לא טועה, לא הקבוצה הזאתי? נכון, והם לא רחוקים מאוסקה, ולא הייתי שם בקוביה, ובקוביה יש בשר מצוין, זה מה שאומרים, יש בשר קובי ביף. כן, מה שאין בארץ. אז הם כנראה יאכלו בשר טוב. אתה יודע מי מתבאס שהוא לא חלק מהטור עכשיו? למלח. טנגי. אה, גם. חשבתי, דווקא שבריין קיל, בגלל כל הפודלים שם. נראה לי שם אוכלים את זה, לא? לא בטוח שהוא ישמח. 오, הנה, הגענו לגזענות, <laughs> יפה. <laughs> קודם זה האוטובוס של הארגנטינה, <laughs> ואחרי זה זה בן טנקור אלסון, והנה גם אנחנו הצטרפים. לפח, לפחות אנחנו מגוונים את הגזענות כלפי כל העדות. לא כמו הארגנטינאים שלכם הצרפתים, ולא כמו, אה, אה, לא יודע, כלפי האסייתים. אז אנחנו מגוונים. אה, טוב, בוא נדבר על שני משחקי ההכנה הראשונים שהיו. ניצחון על ארץ בחוץ ניצחון על qpr. אלון איך לראות את אותם אחרי כמה שעות שעיים פלוס משחקי נבחרת משעממים? אז איך היה לראות את זה? קודם כל כיף כיף לראות פתאום את הקבוצה עם המדהים החדשים. קצת לראות את החבר'ה הצעירים בעיקר, אני חושב שזה בעצם הגולת הכותרת פה בשני המשחקים האחרונים. שני משחקים שהתחלקו כזה למחצית בוגרת ומחצית צעירה יותר. אז אני חושב שאם ככה נרוץ על זה ו... וננסה אפילו קצת לסכם את זה, כי בסופו של דבר זה לא כל כך רלוונטי, ואם זה היה לטובה או לרעה, בסוף זה משחק הכנה. אפילו בסומה כבש, כלומר זה השער הראשון שלו אצלנו, והוא מתייחס לזה כאילו הוא כבש עכשיו באיזה אליפות עולם. כן, איך <אח> קוראים, <אח> אנג' קצת הוריד אותו לקרקע, שאמרנו, זה סוד כן, כן. פרנדלי. בדיוק, אז לגבי כל ה... מה שנקרא ההיקב הראשון, השחקן הרכב, זה באמת איזושהי הכנה, קצת לרוץ, קצת לחזור ל... לכושר ולחדות שראו שהיא חסרה. ואני חושב שה... כותרות שלי זה בגדול ברגוול וגריי, שממש הופתעתי לטובה לראות את שניהם. בעיקר את גריי שנראה גבוה, נראה חסון כזה, הוא נראה בן 18, אבל אתה יודע, הרבה יותר גדול מכל הבני 18 שעברו אצלנו לאורך השנים. הוא נראה ממש בשל, כאילו הוא נראה כבר אחד שבאמת יכול... להשתלב כמו שצריך, ו-40 מיליון ששילמו עליו כנראה שזה גם מה שהולך לקרות. משחק רגל ממש כזה נקי, חלק, הוא קורא את המשחק יפה, וכל זה כשהציבו אותו בעמדת בלם בכלל. <אח> וברגוול גם ריגש אותי קצת, כנראה, כנראה, לא יודע איך, כנ... בגלל השיער הבלונדי שלו, קצת הזכיר לי את הולטבי ש... כשהגיע אז. ואני זוכר את ההתרגשות על איזה yeah. שחקן מוכשר, איזה פליימקר, איך הוא רואה את המגרש ואיך הוא אה, יודע כזה למסור ולנהל והכל, ואז מאוד מאוד נהניתי לראות אותו אה, משחק בשתי המחציות האלה. אה, חבל שהוא נפצע במשחק השני, אבל אה, רואים, רואים שמדובר בשחקן שיודע לנהל משחק, יודע אה, ככה לנהל. ימינה שמאלה ממש לעשות את הכל לוק דה יונג שכזה לא לוק פרנקי דה יונג. <laughs> <laughs> הלוואי כן כאילו כמו שאמרו עליו גם אז אני באמת מקווה שככה הוא יגדל ויהיה. אז זהו אלה, אלה שני שחקנים בגדול שהכי רציתי לראות וגם נהניתי. חנן מה אתה לוקח מהמשחקים האלה? כי בסופו של דבר משחקי מחצית כמו שאמרנו מחצית צעירה מחצית מבוגרת יותר או במשחק הזה זה קצת יותר מעורבב. אז yeah. מה אפשר באמת לקחת מזה? אני מצטרף למשהו שאלון אמר, ובעיקר לחלק הזה של השחקנים הצעירים. נוסיף לזה רק איזשהו קונטקסט שבעצם ה-under 21 שלנו נתנו עונה מאוד טובה עונה שעברה. כזה אנג' נכנס, נכנס האנג' בול אצלנו, רק שאנחנו הפסקנו אחרי מחזור עשירי פלוס מינוס. הם זכו בתואר <אז> אפילו, לא? כן, הם זכו בזה גביע. כן. היה שם איזה תמונה של שחקני טוטן המניחים גביע. כן, כן. היה את זה, כן. חבל שלא הדביקו שם את סיסוקו גם במרים <laughs> ידיים, אבל אני חושב שכאילו באמת איפה שאנחנו הפסקנו לתפקד, הם המשיכו, ובאמת שחקנים שככה, אני נגיד לא ראיתי יותר מדי זה, מעבר מה שהסורשה של טוטן העלו, אבל אתה את השמות חוזרים על עצמם, ומי שהבקיע, וזה בדיוק השחקנים שראינו עולים למגרש במשחקי הכנה האלה. באמת זה נראה די מבטיח, כאילו מעבר ל... אני לא מתייחס להוא עשה גול או הוא בישל וזה ול... כאילו פינאץ מבחינתי בקדם עונה, אבל בעיקר הביטחון, כאילו אתה רואה שיש שם איזה שניים שלושה שיכולים uh, באמת uh, להשתלב, שהייתי שמח לראות אותם uh, uh, עולים באיזשהו משחק uh, גביע, אבל לא על חשבון רומרו, uh, צריך לזכור. Uh, ואני חושב שזה בעיקר מה שהיא ריגש אותי, השאר, אתה יודע, שוב, מה שלא נאמר זה לתת קצת דקות uh, ברגליים של השחקנים, uh, לתת להם קצת לרוץ. Uh, אגב, אני אגיד עוד דבר קטן, uh, ספנס. כן. Uh, הוא נוסע חם נראה לי. כן, לא, אני גם לא עשה איזה נטמק וזה, אני באמת לא, אני לא, לא בקטע הזה, אני, אבל, אני כן, ואני לא חושב שהוא יותר טוב מפורו כרגע, לא. או קרוב אפילו. <אז <אז רק הזוהים חושבים את זה, הזוהים בטוויטר. <laughs> כן, אבל אני רגע חושב על, ה, על הבחור שעד היום היה הבקאפ של פורו. בדיוק. אני חושב שמבחינתי אין שום שאלה, גם כשראינו אותו, אמנם הוא העלה איזה סרטונים יפים בסטורי שלו, באינסטגרם, על איזה טאקל כזה או אחר שהוא עשה בקדם עונה, אבל הוא היה נראה ממש לא טוב. היה נראה לא טוב, מבולבל, אמנם לא בעמדה הטבעית שלו, אבל כאילו, אני חושב שזה מספיק בשביל להבין שספנס כאילו צריך קצת לשים טיפה כבוד על השם שלו ולתת לו להתחרות בסגל על הדקות משחק. אני חושב שמה שמשמעותי בספנס זה שהוא נראה יותר מתאים לשיטה. הוא עושה את העבודה, הוא לא עושה את העבודה של פורו כמו פורו, אבל הוא עושה את העבודה של פורו יותר טוב ממה שרויאל עשה. ברור שזה שני משחקי הכנה, שתי מחציות. באמצע יולי וזה לא אומר יותר מדי אבל מבחינת ההבנה הוא נראה פשוט יותר טוב. שמע, הוא לא הודוגי? אין לו כוח סוס כמו של הודוגי? הם רק דומים. כן לא אבל אני חושב שאין לו כוח סוס כמו של הודוגי אבל כן. הנה בועז עשינו וי ועוד גזענות. יפה. סוף נגיע לכולם. יש בינגו בסוף. בסוף הוא שחקן שיודע לדחוף קדימה הוא לא מפחד לרוץ ולהשתמש בפיזיות שלו. ואני חושב שזה משהו שכן היה חסר לנו בשלבים של העונה, אני זוכר, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, צ'לסי, לא יודע, שרואים את אנג' מתפוצץ כאילו בצורח להפסיק למסור את הכדור אחורה. Yeah. אז אני חושב שספנס וברגווייל בדיוק כאילו, ראינו שהם לא, לא, כאלה, הם לא מפחדים להחזיק קצת בכדור, לקחת אותו קדימה, להסתכן טיפה, ואינשאללה נראה את זה גם בהמשך. אני, אני חושב שההבדל אולי, אתה יודע, להיות יותר טוב מרויאל במגן ימין זה כאילו, יש לך 19 מגנים כאלה בליגה. עכשיו, אמ�, לגבי ספנס, אני חושב שבאמת יש לו הכל. יש לו, יש לו גובה, יש לו מהירות, יש לו כדורגל, יש לו, אני, לא, אני לא בטוח שהוא טכני או יודע לשחק במרכז כמו פורו, אני לא, לא בטוח בכלל לגבי זה, אבל... אני חושב שהוא פשוט עבר שנתיים ממש ממש קשות ואני חושב שהאופן באיזשהו מקום הוא עלה ממש עם מאיפה הגיע מפורסט אני חושב אני לא בטוח. מידרסבורג, נדעתי. מידרסבורג מיד... אה אה שאל... היה בהשאלה אצל פורסט. פורסט. כאילו הוא היה כזה בפיק והצליח שם והכל ופתאום התרסק ממש כאילו תחת קונטסט שכנראה בכלל לא רצה אותו ו... והיה שם איזושהי נפילת. קיבל סבנג כזה של, של פתאום לא מעריכים אותו ופתאום לא, לא צריך להתמודד כמו שצריך עם הסיטואציה ואז באמת הפליג למדינות וכולי ואני חושב שעכשיו אימאנג' הוא באמת יש לו הזדמנות חד פעמית לחזור והוא גם אנגלי והוא הוא... לגמרי הוא... יכול לחזור הוא לגמרי הוא יכול הוא... לחזור. הוא מניף את דגל ההומגרון לא או שהוא רק. <אח> <אח> <אח> <אח> כן, כן, <אח> <אח> בוא נשאל את יואב שהיה אמור להיות פה. <laughs> כן, אבל uh, משמרת, מה לעשות? Uh, בועז, uh, <laughs> עוד מישהו שקיבל הזדמנות והיה נתן עקב uh, מבריק <laughs> uh, בשער השני נגד, <laughs> <laughs> בשער ראשון או שני, אני כבר לא זוכר מה שני בעצם, נגד QPR, uh, סולומון חזר לשחק. כן. <laughs> שתי מחציות ראינו אותו משחק, משחק הראשון uh, פתח, משחק שני נכנס כמחליף. הכותרות בארץ מתמוגגים, אפשר להגיד. בוודאי, מה, שאלה. הוא כבר מועמד לבלון דה אור בארץ. <אח> נשים שנייה בצד את התקשורת פח אשפה שיש פה בארץ, שעל פתיחת רגליים והכאב שלא הצליח, הוציאו כותרת בכל האתרי ספורט. בואו נתחיל מה... מהבייסיק, שלא היה מובן מאליו. מנור משחק, הוא בכושר משחק והוא משחק. <coughs> <clears throat> והוא בונה את עצמו לאט לאט, כי ייקח זמן לחזור לפיק של מנור, שאני אני לא מדבר על הפיק בטוטנאם, כי הוא לא הגיע אפילו לאיזשהו פיק אצלנו, אני מדבר על פיק של מנור של מה שמכירים בשכתר ובמשחקים הטובים שהיו לו בנבחרת, כי היו לו כמה. <coughs> בסוף, <coughs> נכון, וגם כמה משחקים טובים בפולם, שגם שם זה נקטע בגלל פציעה. בסוף זה לדעתי עם מנור, ועוד פעם, אני מקווה שאני טועה, כי, כי זה מנור, הוא ישראלי, והוא עם כל מה שמעבר. <אח> אני חושב שיש לו עד, עד ינואר אה, חלון הזדמנות. אה, שבחלון הזדמנות הזה, צריך לקרות הדברים הבאים: אחד, אסור לו להיפצע, שתיים, הוא צריך להמשיך לבנות אה, את הכושר משחק שלו ולהראות, הוא לא חייב להראות ניצוצות, הוא פשוט צריך להראות שיפור אה, מתמיד ויציב, כאילו גרף עלייה. גרף mm -hmm. עלייה אפילו אפשר ליניארי, אבל שמכל הופעה יותר טובה מההופעה הקודמת. אה, ועם, שני הדברים האלה יקרו, הוא יישאר, הוא יישאר אחרי החלון של ינואר. אם הוא ייפצע או לא ייראה מספיק טוב, אני לא רואה איך הוא יישאר אחרי ינואר, כי, כי הוא פשוט לא יקבל דקות, וגם הוא בטח כבר יתחיל לתהות אם הוא על, על עתידו, רק. כי הוא בסוף כן ירצה דקות. אבל עכשיו, סך הכל, אני חייב להודות, אני לא ראיתי את המשחקים בשלמותם, היה קשה עם... עם הסטרימינג ועם חלק מהשעות, אבל הוא משחק, הוא משחק, מכניס מחצית פה, מכניס דקות שם, אז אפשר להיות אופטימיים. כן, אני חושב שאם לפני כמה חודשים לא היינו בטוחים אם הוא בכלל יגיע למשרדת אוגוסט. אז פה אתה אומר שהוא, לו עד ינואר, שזה כבר התקדמות. וגם yeah, אלה שדיבר עליו ש... דברים טובים. כן. Yeah. אז <coughs> זה נראה שזה הולך לכיוון טוב, הוא יצא עם, ה... עם הסגל למסע המשחקים באסיה. וכן, אני איתך בדעה הזאת, אני חושב שגם דיברנו על זה במהלך העונה, ש... העונה הקודמת, שיהיה לו הזדמנות עד ינואר, והוא באמת צריך לקחת את זה בשתי רגליים, ולהיש על... לעמוד על הרגליים ולעשות yeah. מה שמצפים ממנו. שתי okay. רגליים ושתי ברכיים. <laughs> תראה, הפנטזיה, הפנטזיה זה שהוא, איך אומרים בישראלים, יטריף את הדשא, <laughs> יטריף את הדשא ויטרוף את הדשא, ויהיה טוב וירשום מספרים, ואתה יודע, אי אפשר להתעלם מהקונטקסט של האנטישמיות שעלתה מאז 7 באוקטובר בהקשר של מנור, yeah. ופשוט ישתיק את כל האנטישמים בפיד, בטוויטר. שאומרים שהוא חרא רק בגלל, כאילו אנחנו יודעים שהם אומרים את זה רק בגלל שהוא ישראלי. <אז> כי הוא לא באמת קיבל צ'אנס. הוא כן רשם, אני חושב, שני בישולים בעונה שעברה במעט שהוא שיחק, הוא לא באמת קיבל צ'אנס. בא לי שהוא יטריף את הדשא מתחילת העונה וישתיק את האנשים האלה, וכאילו זהו. זה יצא, אתה יודע, יצא האשך מן השק. או שהם יודו שהם אנטישמים, או שהם יודו שהם, שהם טעו ושסולומון הוא הגואות. והשחקן הזר הכי גדול, הישראלי הכי גדול ששיחק בפרמייר לינג, אתה יודע מה זה כבר בפני עצמו זה יהיה הישג אדיר. לגמרי שיפקיע ויורים חולצה ויש לו שם את הפרצוף של, או את הלוגו של אקסטרא אינד, שהחבורת N90. לא תראה אבל הם כתבו שזה לא קשור זה רק מקצועי נטו כדורגל. לא יודע הם חסמו אותי אחרי ש... ניתן קונטקסט יש פודקאסט אה, שנקרא extra inage של אה, זה התחיל כפודקאסט אה, כזה פודקאסט בת אני לא יודע של ה-fighting אה, ויותר מקצועי כאילו עלק אה, יותר מקצועי פשוט יש שם אחד שהוא נורא אנטישמי והוא צירף עליו עוד מישהו שהוא נורא אנטישמי והוא אחרי המשחק נגד qpr אני חושב כתב ש... אם סולומון יהיה רשום ב-25 משחקים, ב-25 שחקנים בסגל, הוא יכתוב מכתב מאוד זועם או משהו כזה. <laughs> uh, אז uh, כמובן שאין לו בעיה עם שחקנים ש... לא יודע, הכו שוטר כמו אוריה, או לכאורה טרידו מינית, אנסו, כמו ביסומה וכאלה. אז יש לו בעיה עם מישהו שמפרסם uh, מגן על המדינה שלו. אנחנו כולנו יודעים למה הוא אומר את זה, כמו שבאז אמר. אז euh, אל תקשיבו לאקסטריינג', לא זה דבר ראשון. <laughs> <laughs> ובסדר, נקווה שהוא ישתיק אותם באמת. ישמור על עצמו, כן. יידעו. כן. כן, נקווה ש... כאילו, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו רוצים זה לפתוח uh, טלוויזיה באיזה שבת, שיש 20 משחקי פרמייר ליג, ולראות שמשדרים רק משחק אחד שרשום <coughs> טוטנו בסוגריים סולומון. זה מה שאנחנו רוצים. טוטנאם נגד קריסטל פלאס, בסוגריים סולומון, כן. אבל חשוב להגיד, זה לא אומר שאנחנו סלחנו לו שהוא לא בא להתארח בפוד, כן? כן. עדיין יש לו עוד לתקן ברמה האישית איתם. אה, לגמרי. הוא מה תזמין. מנור אתה מוזמן. תודה. לא, הזכרנו שחקנים שמנור כן יוצא למחנה אימון במסע משחקים באסיה. שני שחקנים שלא יוצאים, רגילון וכיל. בועז, למה כיל לא יוצא? לא, אני לא יכול לקחת את הפאנט של אלון. למה כיל לא יוצא? למה כיל לא יוצא? מה, אתה מדבר על הפנסיון? כן? נו מה, זה פאנצ' אטיר. כן, אני כשטסתי ליפן אז הצלחתי למצוא איזה... רגע, היית ביפן? כן, הייתי... הנה, בואו... אז הצלחתי למצוא איזה זוג מבוגרים כזה שישמור על הכלבה, אז כנראה שכיל פתאום הודיעו לו שיש משחק והוא לא הצליח למצוא איזה דוג סיטר או פנסיון לכלבים, אז אין מה לעשות, אמרו לו שהוא נשאר. לא, לא הבנת. לא מצאו פנסיון ביפן לאחסן בו את כיל. בזמן הטור. <laughs> לא הבנת את הפאנץ' של עצמך <laughs> אלון. איי איי איי הרגתם אותי עכשיו. <laughs> אני חושב שהסיפור הוא מה שרץ שם בטוויטר זה שהוא בעצם מצא איזשהו מקום. הוא מצא איזה מקום כזה היה כתוב שם פנסיון כלבים הוא לא הבין שזה מסעדה לכלבים. <laughs> ושם הכל נשבר. <laughs> <laughs> וואי איזה פאנץ' מטורף איך אכלתי את זה. <laughs> <laughs> נוראי אתה נוראי אלון שים את עצמך בפיתה. שחקנים נוספים שהפתיעו או לא הפתיעו שלא נמצאים כאילו רגילון גם כן בסופו של דבר חיל ורגילון מוצאים ביחד את הכלבים שלהם אז שניהם נשארו בלונדון לחפש קבוצה אחרת. מי שמצטרף ולא היה לפני כן זה רישרליסון ויקריו. נראה לי ששניים היחידים שהצטרפו עכשיו דרגושין הצטרף לקוריאה בלבד. ומי שלא מצטרף למסע הזה אבל יצטרף לסגל במשחקים האחרונים, נדמה לי זה רק משחק אחד אחרון נגד ביירן מינכן, אז זה כל החבר'ה שהתקדמו בטורנירים זה בנטנקור, לוסלשו, לוסלסו שבטח ייפצע עד אז, רומרו וואנדבן, ופורסטר נשאר בלונדון כי הוא נפצע, מסתבר שיש לו רגל עץ. אז... נשאר שם באנגליה לטיפול. דווקא דין, דין אוסטין היה לא רע בכלל בשתי מחציות <coughs> שלו. <laughs> דין אוסטין? דין זה שם פרטי שלו? ברנדון. ברנדון? דין אוסטין זה נראה לי בלם פעם. אה, ראיתי כן, כבר דעות בטוויטר שמכתירים אותו להיות השוער השני שלנו. זהו, כן. האמת, חודם. זה לא כזה מופרך שהשוער השני שלך הוא... אה, קוראים לו? פשו, אה, פורסטר. רגע רגלץ באמת יש לו את אותה ומאץ כאילו זה היה פאנץ' ספסת. אוקיי. יש לו איזה פרקצ'רד משהו כתוב שם פרקצ'רד פוט. נראה לי זה די חמור. פרקצ'רד זה שבר. כן. אין שינה קטע עם אלפי וייטמן שהעלו אותו למשחק מול הארדס לאיזה דעתי חצי מחצית כזאת. ואיך שהוא נכנס אז רויאל עשה טעות והם ספגו את הגול ואז הוא לא ראה יותר, הוא כאילו במשחק השני בקיופי הוא כבר ישב בספססל. אגב דין אוסטין שיחק בטוטנאם בין 92 ל-98 שחקן הגנה. אז לא המצאתי שחקן. יפה. זה מתקשר. סליחה וקאריו מן הסתם זה טכני זה אולי איזה חופשה משפחתית או משהו אין מה קשור גם היור. כן למרות שהוא לא שיחק אבל כן וקאריו זה מובן ריצ'רסון זה כי יש קצת שמות על מעבר אפשרי אבל הנה עכשיו הוא נוסע אם אם ירצה השם למה אמרת שהוא לא נוסע הוא עלה על המטוס. יש מצב דוחפים אותו פותחים את הדלת דוחפים אותו מעל סעודיה זה במסלול סעודיה. אומרים לו שומע פתחו ספיירס סעודיה עכשיו אתה יכול ללכת אולי לחתום להם על חולצות ואז בטעות הוא יחתום על איזה חוזה עם אלהין או אף מחבלים וזהו קבל איזה 45 מיליון וניסה. הוא הולך להחליף את קריסטיאנו אולי. וואו, הלוואי. הוא לא מתאים, הוא לא מתאים לנו. לנו לא. האמת שהתג מחיר שאנחנו רוצים עליו, אני לא יודע, אפילו הסעודים ישלמו אותו. כן, 60 זה מוגזם, אבל צריך לדבר על המחליפים, על מייקי מור ועל וויל לנקשטר, שהוא יחסית מבוגר למה ש... למור. וואי, תקשיב, מור באוגוסט יהיה 17. Yeah. הוא שיחק שתי מחציות, וזה לא נראה בכלל שהוא בן 16. תקשיב, הוא ממש מתמודד יפה, ו... הלוואי שהוא יפתח נגד לסטר, רק כדי שנגיד ששחקן בן 16. תשמע, אני לא יודע, הוא יכול בכלל? לא יודע, יש לו חוץ מקצועני. ימין למעל האנגלי, הבריטי. <מי, מי רחץ אותו? והוא תמיד עצבני. ירד רעיל. נראה לי רחץ אותו. ממקום הפילים. בדיוק. הנה עוד גזענות יפה. יש אולי שם לפרק. הפרק הגזעני. וויל לנקשר, שממש נראה כמו איזה באמת ארי קיין, היה בגילו. כזה תשע כבד כזה, אבל אומרים שהוא היה מאוד חד בתקופה האחרונה, זה ממש... כן. נותנים לו המון קרדיט שם. השאלה השאלה גדל, מי... גדל עם קבוצה של אל... ארסנל. גם הוא? <laughs> כן. נו, no, אז כבר מתכון uh, להפקיע שער בדרבי ולזרוק את המסכה. כן. השאלה, <laughs> אבל כמה עובדיה... מכל השחקנים האלה באמת, כאילו נראה אותם באוקטובר, בוא נגיד ככה. כן. כשנשחק נגד, uh, לא יודע, קרבח או לא יודע איזה קבוצות יש ביורופה ליג שאנחנו יכולים לפגוש. זהו, אז חנן מקודם דיבר על איזה שניים שיכולים אולי להשתלב, ואנחנו נראה מה, מה עם זה באמת אולי בסוף הפרי סיזן, אבל כנראה שרובם יעזבו, אלה השאלות לפחות, אבל אני חושב שבאמת ספנס זה אולי השחקן הכי, הכי מעניין באמת לראות אם הוא נשאר או עוזב. יש פיליפס, הבלם הצעיר, שגם קיבל שתי מחציות, ולא יודע, היה נראה קצת שייקי. אבל uh, עדיין צעיר, אי אפשר לדעת. שיחק איפה הוא? בליגה השנייה, עונה שעברה? כן, בפלימוס ב... ארגייל. Uh, uh, וליז כנראה שגם לא, לא בטוח שיישאר. Uh, סקרלט לדעתי גם הגיע הזמן. כבר הוא לא... סקרלט כאילו... כבר לא בן 17. כן, פתאום אתה רואה אותו על המגרש והוא או... שם גול. בשום לא. מקום. כן. Uh, גם רואים שהוא מקבל קרדיט אחרי הצעירים, אז זה כבר כנראה כן. רומז לנו כן. משהו. כן. אלפי uh, דיוויין ששיחק, היה uh, קצת כזה, לא, לא, לא בלאדי במיוחד, אבל עשה עבודה לא רעה, אני חושב, בקישור. תראה, uh... קח בחשבון שבמחצית השנייה ב-QPR מאוד לחצו אותנו, בחלקים, נקרא לזה, נרחבים של המחצית הזאת. נכון, נכון. אז זה באמת היה... כאילו היה קשה נראה לי לראות באמת, אבל דווקא אני חושב שבגלל זה אפשר היה אפשר לראות באמת מי באמת בולט, מי, מי בסופו, נותן תפוקה בדשא. כאילו בסופו של דבר אתה צריך לראות את השחקנים האלה לצד שחקנים טובים גם. ופה כרגע אתה רואה את זה ליד שחקנים ברמה שלהם, שחקנים צעירים, אז... ומולם משחקים גם כן... טוב ראית את, ראית את מור ליד גדול ה... איך אמרת? גדול שחקני הטרנרוויג הישראלים, ליד סולומון. <laughs> אז, uh, כן אנחנו, אני מתאר לעצמי שבמשחקים הקרובים אנחנו נראה את הקומבינציות האלה וככה נוכל לדעת uh, קצת יותר ובאמת מי מהם uh, ישרוד את, uh, את החלון העברות של אוגוסט ויש הרבה משחקים השנה אז יש יהיה, יהיה זמן לראות את השחקנים האלה. באמת נקווה שמישהו מהם uh, שיצא משהו מזה. שיהיה לנו באמת איזה עוד ארי קיין ו... ולא עוד uh, ארי ווינקס. <laughs> יש לי שאלה. כללית על הפרי סיזן, בועז תענה לי על זה, אולי יש לך תשובה טובה. תמיד עם פוצ'טינו ועם קונטקט, תמיד כזה אמרו, הפרי סיזן אצלם זה כזה, השחקנים נופלים מהרגליים, השיטת אימון מאוד קשה וזה, ומה קורה עם אנג', כלומר, מה... אנג'? פתאום יש שקט, כאילו לא מדברים על, <coughs> על האימונים אצלו. לא, אבל היה תמונות, היה תמונות שהוא... הוא בגוד מוד, בכלל הכיפים, הם נהיה לי פשוט עושים ברבקיו כזה בסוף כל יום. שמע, היה פעם... וייבים טובים. היה ריאיון עם אנג'ה בתחילת עונה שעברה, ואני חושב ששאלו אותו מה הדבר שכשחקן הוא הכי שנא והרגיש לו הכי מיותר, והוא אמר אימוני ריצה. וואו. עכשיו, טוב, רואים עליו שהוא לא מהמצנים. אבל לך תדע, אולי הוא... נגיד ככה ראינו מהמשטר הרצחני שם בקוריאה הפיק לנו, הפיק לנו שחקנים שמשחקים רק מחצית אחת במשחק. עכשיו הוא עושה את זה בנפולי. כן, מסכנים. כן. אגב, אתם זוכרים שפעם פתחנו פרי סיזון עם מאזן מושלם, ניצחונות על רומא וזה, וזה נגמר בפיטורים של חואנדה רמוס אחרי כמה משחקים, נכון. פרי סיזון זה צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. זה היה איזה שלוש נקודות משבעה משחקים או משהו כזה, נקודה משבעה משחקים, משהו כזה, ואז הגיע רדנאפ. וואו, את הקרו. וואו, אתם זוכרים? דארן בנט וג'ובאני דו סנטוס זה היה נכון? כן, כן, כן. עם בנטלי. פבלוצ'נקו. כן, כל מי שהחליף את קין ואת המעמדות. הפרק הבא שאנחנו נקליט, הוא יהיה אולי, יהיה כמה מהשמות האלה, אבל פשוט תאזינו לפרק הבא. רגע, זאת לא הייתה עונה של ה 4 עם ארסנל. זה כן, זה היה משחק של רדנאפ. לא, לא הבכורה, הבכורה? לדעתי. כמעט בטוח שזה הבכורה. רביעי בלילה זה היה. כן. איזה דיסוננס יש בין בנטלי, בין השחקן שהוא היה. לסוג רכב שהוא מייצג. כאילו אתה יודע אתה אומר בנטלי אז בן אדם שומע רכב בנטלי אומר בואנה איזה מפלצת ואתה יודע רכב בריטי יוקרתי. אתה אומר לאוהד טוטנאמפ בנטלי הוא כאילו גול אחד מחצי מגרש וזה. אבל אתה עדיין זוכר את הגול הזה. שמע אולי לנו בנטלי אבל יש לנו רולס רויס וזה מיקי ון דה מה זה כמו הפער בין אמרסון רויאל למשפחת מלוכה לא יודע מה. טוב בוא נעבור למישהו שלא טס גם כן למחנה אימונים כי הוא עזב את הקבוצה. אויביארג עוזב למרסיי נכון? לא טעיתי כן די כאילו. כן, ללכת עזר בי גם, או, יש שם עוד מישהו, אובי או מיאנג נראה לי חתם שם עכשיו. כן, okay, יש שם yeah. כמה וואנקרים רציניים. כן, אז <laughs> uh, uh, אני חושב שאויברג זה אחד שפה בפוד קיבל הרבה ביקורת מצד שני אנשים שלא נמצאים פה היום. <laughs> אז הם לא יכולים, uh, הם, הם פותחים את השמפניות כרגע כנראה בבית וחוגגים את העזיבה שלו. אבל uh, אלון, בוא נתחיל איתך, uh, רגע, זה, רגע שהכי זכור לך מאויברג. וואו, אני לא יודע אם יש לי איזה רגע, רגע ספציפי, כאילו דיברו על הזה עם ארטטה שם בדרבי וזה, אבל אני חושב שזה בעיקר הדיבורים שלו עם השופטים. אני אלך על משהו כזה כללי. להסתכל עליו הייתי שמח שתמיד יהיה איזה הויברג קם כזה, שאתה כל הזמן מסתכל רק עליו לאורך המשחק ולראות איך הוא מתנהל על המגרש. עכשיו מי שכאילו פחות אוהב את טויברג אז יגיד שהכל זה כזה מוגזע, הוא רק מראה שהוא כאילו משקיע ונותן מעצמו וזה, אבל בגדול הוא שחקן בינוני. עכשיו, להגיד לך שאני לא מסכים עם זה? אני, אני, אני קצת מסכים, סבבה, <laughs> אבל חלק מהשפת גוף גם של השחקן על הדשא, זה בסוף כזה fake it until you make it כזה, הוא כאילו גורם לעצמו לעשות את כל ה... אובר uh, תיאטרליות הזאת, בשביל באמת להרגיש שהוא במשחק, והוא, והוא, והוא תמיד היה חי את המשחק, והוא <מח> תמיד היה בא לשופטים ומדבר איתם, ומנסה כאילו לשאול שאלות מפגרות כאלה, והוא תמיד איכשהו אה, אה, חופר להם שם. אה, אז כן, השפת גוף הזאת שלא עבר אלא מגרס, אני חושב שזה משהו ש... שלא ראינו הרבה זמן, וזה גם מה שגורם או גרם לאנשים להגיד, אה, הוא הקפטן הבא, והוא נותן מעצמו יותר מכולם. כי הוא באמת כזה, הוא תמיד אוהב להראות את זה, הוא יודע שהמצלמות עליו, הוא יודע שהוא... שזה התדמית שלו כזה, והוא יצר את זה לעצמו. ואם שנייה אני מסתכל מקצועית, אני חושב שיכול להיות שבאמת הוא קצת לא התאים לשיטה של אנג', אני לא, לא יודע בדיוק מה הלך שם, אולי אפילו כזה במאחורי הקלעים. פשוט העדיפו שחקנים אחרים לפניו. ואני חושב שמרסיי הרוויחו שחקן מדהים בכלום כסף. עסקה, עסקה ממש טובה והוא עוד בין 26 בערך והוא לפני הפיק שלו והם הרוויחו שחקן מדהים שבעיניי היה יכול לעבור לקבוצות הרבה יותר גדולות ולא יודע, לא יודע איך זה לא קרה אולי זה באמת לטובת הויבר גישמים. רק, כן. רק לתקן אותך הוא יהיה בין 29 עוד. די אז בדקתי את זה לפני שלוש שנים. הוא לא בנג'מין בטן שחוזר. אז אוקיי סבבה אז עכשיו הוא בפיק. אז עכשיו זה בסדר למכור אותו. חנן רגע מועדף. או משהו שזוכר ממנו. עכשיו זה הגולה הוא משום מקום נגד מרסיי. כן, הברדק מיינו, שבעה אנשים שם בערך. וואו, נראה לי שהייתי באילת באיזה קלאבוטר, אה, משהו באיזה חדר. רגע, במנה. רגע, רגע, רגע, יש לי... יש לי ברייקינג ניוז. וואו. אה, פולו קיף, אה, החבר הטוב של, של מאור, <laughs> אה, אומר שג'ירונה וטוטנאם בשיחות על בריין חיל. זה נראה שזה לשם. אז וואו אתה מבין הוא הולך שייג בצ'מפיונס ליג עכשיו כן אשכרה משודרג עם גזניגה כן הנה זה וי אריאל 2. טוב בהצלחה לכין נקווה שזה באמת יקרה ונקבל עליו כסף גם שזה אם כבר אויברג לא תמיד מקבלים כסף או מקבלים קצת. כמה נראה לכם מוכרים אותו? חמש. שאנחנו משלמים להם. כולל פנסיון? זה פרנצ'ייז, פנסיון. שם הוא רץ חופשי, זה הבית שלו. משוחררים אותו. בואז, מה הרגע שלך, של אוייברג? אוייברג, ארטטה? לא, כי זה כאילו, ניפחו את זה הרבה יותר ממה שזה. הוא לא יוצר שם מגע פיזי באמת עם ארטטה. בהתחלה זה אפילו נראה שהוא טיפה מנסה ללחוץ לו את היד אפילו. נכון. וכאילו yeah. אני, אם הייתה שם איזו דחיפה, או כאילו מגע מצח למצח, או עם החזה, הייתי יותר מתרשם מזה. אבל נראה לי זה סתם ניפחו את זה מעבר למה שזה. Yeah. אני אהבתי את זה שהוא הביא מנטליות של לחגוג גלייצ'ים, <laughs> והצלות, ומהלכים הגנתיים. אני מרגיש שהוא היה הראשון שהביא את זה לקבוצה וזה נדבק עם השער. ואני די בטוח שאני יודע גם מה הרגע הערוך שלך רפי. אוקיי. מהויברג. נו, מה אתה נעשה? תרבות התחבושת על הראש. הדימום מהגולגולת. הוא עוזב את הקבוצה עם 100% הצלחה. כל פעם שעובדה הוא מנצח. אין הרבה שחקנים כאלה. כן. אז כן, أو. פגעת. ראיתי בקבוצה, דרך אגב, ובפיד, שהרי מכרנו אותו באיזה 13 נראה לי, 13 כן. מיליון, כן. שאנשים כתבו, למה לא מכרנו ב-30? ואז חשבתי על זה, שזה די כאילו נכון, למה, למה לא מכרנו ב-70 גם? או אה? כשאתה חושב על זה, למה לא מכרנו ב-100? בוא אני אגיד לך למה, מה היה העניין הזה. שנה שעברה ידענו שהוא לא יהיה בתוכניות, היה די, גם הוא לא שיחק הרבה. אז אם שנה שעברה אתה חושב שהוא לא יהיה בתוכניות, היית יכול לנצל את זה ולמכור אותו בסכום גבוה יותר. כי השווי שלו בסוף העונה שעבר, בקיץ הקודם היה יותר גבוה. זאת אבל הבעיה. אבל כן בקשר, הרי א' הוא שירת אותך. בסדר, אבל הוא שירת אותך במקומות שגם אולי סקיפ היה יכול לתת לך אותו דבר. Uh, בסדר, זה אמירה, נראה... אפשר להסכים איתה, אפשר לא, אבל uh, גם אתה לא, לא ידעת מה תהיה המצבה שלך מבחינת פציעות. אבל אז... ידעת שהוא לא בתוכניות, כבר היה דיבורים נכון, בקיץ הקודם שהוא לא בתוכניות. לא, אין ספק, אין ספק שהדלתא בין מה שהיית יכול למכור אותו קיץ שעבר למה שאתה מוכר עכשיו, זה הסכום שהשקעת בזה שיהיה לך איזשהו גיבוי פלסטר זמני. ואם אתה שואל אותי, אין ג'י היה מעורב בהחלטה הזאת, אני לא באמת יודע, זו תחושת בטן, אבל אני מניח שהוא שאלת, אתה, אתה רוצה את אויבר כשיהיה לך לגיבוי? כי כרגע המצב שלנו פקקטה, להזכירך היה את ביסומה בן תנקור, סאר. סאר, מדיסון. כאילו כל הפציעות האלה, אליפות אפריקה, אז כאילו היית חייב משום מה, אז תסתמך על סקיפ. לא, אני מבין את זה, אני פשוט מדבר על הקיץ. אבל זה לא משנה, זה לא רק על השחקן הזה, זה גם משהו שקורה עם הרבה מאוד שחקנים, שאנחנו לא מוכרים בזמן, ואז אתה מוכר בסכום נמוך יותר, וברגע שאתה קבוצה שמתבססת על, הרכש מתבסס על מכירה, אז כן, זה מרגיז. אם הוא תסתכל על הצד משהו... החיובי, הוא כאילו לא שוחרר בחינם. כן, זה אז שיפור. אז יש, יש <laughs> שיפור מסויף. כן. אני חושב שזה הכל, הכל, הזכיר לי את כל הסיפור שם עם דמבלה בזמנו, להבדיל, כן, בין נויברג לדמבלה, אבל אני חושב שזה היה אותו דבר, רק ששם מכרנו אותו באיזה, לא יודע, חמש 15. כזה יכול להיות. נראה לי חמש עשרה, לא? כן, דמבלה בחמש עשרה זה הרבה. כי זה היה לליגה הסינית. היה חמש עשרה לסינית, כן. אני אומר, זה בדיוק היה הסיטואציה הזאת של האם אתה מוכר אותו כדי להוציא משהו אחרון לפני שחוזה נגמר, או שאתה משתמש בו, אני חושב שזאת הייתה טעות בדיעבד למכור אותו, כי פתחנו גמר צ'מפיונס עם סיסוקו וווינקס, אבל <אז> אני חושב שזה באמת, אלה צמתים באמת קשים, כאילו להחליט מה לעשות שם. אני חושב שבסוף, אתה יודע, היית צריך אותו שמנים בו, אז... אתה חייב למלא איזה שהם קוראים בצורה יחסית יעילה, וכשהוא עלה הוא נתן, אי אפשר להתווכח אין ספק, בזה אין לי ספק, אני פשוט חושב שאם אתה לא רוצה את השחקן, היית צריך למכור אותו לפני, גם אם זה אומר להביא את התחליף עונה שעברה. עכשיו אתה מגזים, באמת, אנחנו סיטים, זה דרושות, יש למכור ולהביא שחקן באותו חלום זה יותר מדי. לאט לאט, לאט אגב, לאט, לאט לאט. חנן, חנן אמר פה שכשהוא עלה אז הוא נתן, אז אם תסתכלו באמת על כל הקריירה פה אצלנו, הוא באמת לאורך כל העונות, הוא תמיד היה פיט, תמיד תמיד שיחק, נתן ושיחק, אתה יודע, שיחק גם באגרסיביות והכל, ואמצע מגרש, למעלה למטה, וזה שחקן שמבחינת כושר, שמר על עצמו ממש ממש ממש יפה, וזה גם מראה כנראה על כמה שהוא מקצוען גם מחוץ לדשא. נקרא לזה איש משפחה, בלה בלה בלה, אבל הוא באמת כאילו הצליח לשמור על עצמו בכושר, לעומת 90% מהשחקנים בשנים האחרונות אצלנו, שבאמת כל אחד שמגיע מוצא את עצמו פצוע לשנה. כן. אז זה כאילו, ביג רספקט. לגמרי. אז תודה, אוי ברג על הכל, ובהצלחה במרסאי, והם... הוא גם מאזין. יכולים לפגש איתו משהו? כן. Mm. לא יודע, הם בצ'מפיונס, הם ביורופה ליג, לא יודע, אולי ניפגש מתישהו. Uh, עוד שחקן, ש... הוא כבר לא אצלנו, אבל למלח חתם והיה כאתונה, אז אולי, הוא... <laughs> אולי נבקר אותו מתישהו. נביא אותו לפה. Uh, דבר נוסף לגבי שחקנים שעזבו, אז uh, מאור העביר לי, נראה לי הוא את זה בטוויטר, על... הרכב השחקנים שעזבו בשנה האחרונה ואיפה הם היו מסיימים. <laughs> אז <laughs> סתם <laughs> ככה הרכב, אני אגיד את השמות של השחקנים שעזבו בשנה, לא בקיץ הזה, כאילו גם מהעונה שעברה. אז יש לנו את אוגו בשער, סס, סנצ'ס, דייר, רודון, יפת. אגב, אני חושב שכולם פה בחינם. אולי רק רודון, רודון בעצם. כולם, הם גם כולם פתחו במשחקים, ככה, כל החניכה הזאת ביחד. כן. מעליהם אויבירג, טאנגי ווינקס, פרוט ופרסיץ', למרות ששכחו פה את קיין. אני חושב שהם, השאלה, איזה מקום הקבוצה הזאת מסיימת בליגה האנגלית? אם היא יורדת ליגה או לא? להוציא את פרוט ולהכניס את קיין ואז אתה אולי. כן, אתה שורד? למי ימסור לו? טאנגי? <laughs> כן, <laughs> ראה, <השאלה laughs> ש... איזה טאנגי? טאנגי <laughs> של <laughs> ליאון? שכועס על השווארמה. טנגי של הבוקר, איך שהשיח עולה על הזה לפני שהוא בכלל מתבשל. אבל <laughs> אם אתה מקבל את של סוף יום שנשאר לך קייסם <laughs> עם uh, בקושי חצי מנה וכל השומן למעלה כבר חרוך, זה... <laughs> אל תתקרב, תבוא מחר. ואיזה קיין, של טוטנאם או של נבחרת אנגליה? או של ביירן. <laughs> <כן> <אח> בקיצור, בלי קיין יורדים ליגה. אם קיין, אולי שורדים. Uh, טוב, הדבר האחרון, uh, לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, האולימפיאדה uh, מתחילה ממש uh, תכף, יום שישי טקס פתיחה, יום רביעי מתחיל כבר הכדורגל, למי שמעניין את הכדורגל באולימפיאדה. אז uh, שאלה שלי אליכם, איזה שחקן uh, בסגל שלנו יכול להיות ספורטאי אולימפי, באיזה ענף ספורט? טוב, מ... האובסט, אני אלך על האובסט קודם, שמיקי זה כאילו ריצת 100 מטר, נכון? כן. זה, זה כאילו בלעק. הדבר הראשון לא שעולה. לא חשבתי על זה. הדבר הראשון שעולה, זה גם שליחים, הכול. אה, שליחים זו, 903, לא, זה עוד שלושה. לא, הוא יכול. או דוגי, ספנסקי, הוא דומה לו. ואתה מוצא <אח> את הסולמון גם היום. צריך <אח> מישהו ללבוך <אח> כזה שיחתוך את האוויר הדינמיות. <אח> אבל נראה יש רוגבי באולימפיאדה? לא. אבל אתה יכול להוסיף. נהיה לארג'ים. נראה לי דוגי זה... אה, תאמת, אולי יש רוגבי שביעיות. אני חושב שהוסיפו רוגבי שביעיות. אז יאללה, יש. קלט דור. דור, כן. מיודענו. דור של עזרי. אז מי רוגבי? נראה לי הוא דוגי. קלאסי. דוגי, כאן. המקרר. יוניט. בועז, מה יש לך? לא יודע, חשבתי על ויקרי אולי או בסייף או באיגרוף או בהטלת כידון. דיסקוס גם טוב. כן, בא לי לומר שסער עושה מרתונים. אחד שכזה רץ בלי הפסקה. האמת מתאים לו איזה קצת הסרטי. דווקא את שר לקטגוריה. לא, תשמע, הוא מייצג מדינה של... האמת, שר הייתי לוקח 3,000 מכשולים. מדלג מעל המכשולים כאלה. מה עוד יכול להיות? רומי רומאי, אתם שמים אותו? התעמלות אומנותית. בלרינה, מסריח. העיקר עם ארגנטינה, לוקח קופה, איפה הפשן לתארים בטוטנאפ? לא נשכח ולא נסלח. אני חושב שהייתי שם את ורנר באלה שעוצרים והם צריכים לראות במטרה. האמת, בדיוק חשבתי על זה. אז מצליח בזה, אבל... כן, הוא היה מסיים במקום אחרון. יש שחייה, שחייה צורנית. כן. אמרסון אולי בשחייה צורנית? לא, אתה יודע מה יש באולימפיאדה הזאתי? בריקדנס. די! אשכרה? קהל. מה זה, סופר חדש? אז זה רויאל וביסומה ביחד. ביסומה, רקדן, כן. כן. נראה לי יש גולף, גם אולי נחזיר את בייל מפרישה. אה, בטח שיש גולף. ראיתי אפילו את המגרש. הולכים לשחק שם. שתדעו שזה ספורט חדש כזה שממש עולה. ואני, אני לא אתפלא אם הוא יהיה כבר באולימפיאדה הבאה. אתם מכירים את הספורט הזה של הסתירות? אוי אוי אוי אוי. אמיתי, זה תופס תאוצה כאילו... די, זה מגיע, אני לא יכול לראות את זה. זה תופס תאוצה מטורפת עכשיו בעולם, וכאילו יש כאילו כבר מאמנים כאילו לאיך לתת כאפה. מי אתה שם את בן תנקור? הוא אומר שזו המשפחה של המשפחה הקולומביאנית ממול? האמת שאני חושב על ידיים גדולות, אני... את נוניס. אלה פורסטר משהו. פורסטרים היה חטיבת עצים. חטיבת עצים? עצים חיטוב עצים? איך, איך אומרים? 아, אגב, יש את קולוסבסקי, כדורסל. נכון. למרות שראיתי את הזריקה שלו, זריקה מכוערת לגמרי. No. אין, אין לו 아. סטייל כל כך בזריקה, נכון, אבל... מדיסון בדארס. אה, יפה. מה? מה? איך קוראים לזה עם המטאטה והמגעץ הזה? קרלינג. שזה... אבל Carling. זה מגעד החורף. תכי דב... עד שזה סקיפ. זה <laughs> נדבר. <laughs> אולי. <laughs> אפשר <laughs> גם לשחקני עבר, הייתי לוקח את דלה ל... לקפיצה מהמקפצה, מגובה חמש מטר כזה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או... או... אתה מסתכל על אולי אלימפיאדה באתונה ב-1800. סקייטבורדינג, יאוו. ג'ודו? וואי, מי עושה ג'ודו אצלנו? כן, אכלס. גם הוא דוגי. כל מה שאוהלים, הוא דוגי. בעבר זה היה סנצ'ז נראה לי בג'ודו. סנצ'ז זה היה נפילה צורנית אולי. כדורעף קראוץ' זה תופס? קפיצה במוט הוא המוט. לנון זה בשליחים כן. חלק מזה. הייתם עושים את סיסוקו באולימפיאדה. וואי. אתה יודע יש לי משהו טוב. במרתונים הם רצים עושים סיבובים. אחת, באותו מקום, בסופו של דבר, הם רוצים איזה עשר קילומטר באותו מקום, הם עושים סיבובים. וצריך לסמן לאיזה לא... נתיב. כי יש כאלה שיעשו את הסיבוב פעם אחת, וצריכים לעשות אותו מרחוק, ויש כאלה שמקרוב, אז הוא יהיה זה שמסמן, ימינה או שמאלה. זה... זה התפקיד שנותן לסיסוקו. <laughs> <laughs> אה, או איזה... לעשות <laughs> את האוכל. <laughs> אחד משני הדברים. Yeah, רגע, מה, מה טונגי? מה טונגי? נכון על טונגי? מנהל מזנון בחוץ. טונגי הוא מאלה של נכון, יש את הריצה שצריך לקפוץ. עם ה... כמו 100 מטר עם משוכות. משוכות. אבל הוא לא קפץ מהר. הוא מאלה שכזה עושים פוזל למצלמה, יש טעמים הזה תמיד שכאילו, שמישהו שעושה המון פוזל ואז כזה בעיריית פתיחה הוא ישר נופל. <laughs> אז, אז בגודל שלו יכול להיות כמו המרימי משקולות הגוצים האלה הטורקים או הגרוזינים. וואי מרים משקולות זה טוב. <laughs> <laughs> כן. uh, טוב <laughs> ננסה לחשוב על עוד אפשרויות במהלך האולימפיאדה בפרקים הבאים. הנבחרת אין... האנגלית לא שם אין נבחרת אנגליה באולימפיאדה זה נבחרת בריטניה. אוקיי. Okay. ולרוב היא לא משתתפת אני חושב שרק ב. באולימפיאדה של 2012 שזה היה בלונדון הם השתתפו והם עשו איזה נבחרת משולבת כזאת של שלושת, של ארבעת הנבחרות. וואלה אז אין לנו נציגים כלום זה לא מעניין. אין, אין כל דבר. לא יכול כן אני סתם אני רק כאן יש מצב שכן כי הם, הם זכו ב, ביורו אם אני אם לא טועה. במונדיאל לא? לא. את ישראל. לא ב, ב ביורו הם זכו אם אני לא טועה. אוקיי. טוב. <אח> אם נעביר, נמשיך לדבר, אני אבדוק את זה בינתיים, אבל לא נראה לי שזה כזה קריטי. תמצאו קטגוריה ללוסלסו. חוץ מהפיזיותרפיה והזה לפצועים. טוב, זה היה לי. טרמפולינה. יש טרמפולינה. כן, כן, יש, אני יודע. זה פעם ראשונה. נפצע שם על הקפיצה הראשונה נראה לי. לגמרי. טוב, אני לא, לא, לא יעכב את הצופים בבדיקה כזה של משהו כזה. <laughs> טוב, אז אנחנו נתראה בפרק הבא, שאנחנו פיזית מקליטים אותו תכף, אבל יעלה בהמשך. חנן, אלון ובועז, תודה לכם, ויאללה ביי. ביי.